Hát üdvözlök mindenkit, Bajár Tibor vagyok, a vezetője. Hát rögtön megválaszolva a Tamás kérdését, hála jó Istennek van két módozatunk is most jelenleg, amiben e fogunk megjelentetni. Az egyik módozat az nem feltétlenül az Amazon által kedvel formátumban fog megtörténni, tehát ez, ez valószínűen online elérhető könyvtár funkciót fog jelenteni. Ez mindenféle más felületekre lesz, mint az kinduló olvasó. Um, ennek a részleteiről egyelőre még nem beszélnék, mert még folyamatban vannak a tárgyalások. Uh, a másik lehetőség az, az SF portállal már korábban is uh, közösen hát uh, történt, illetve üzemeltetett e-book megjelentetés volt, kiadásnak nem nevezném. Uh, Remi? <gül> nem, nem. Nem, mondj, mondj, mondjuk úgy, ezek, ezek gyakorlatilag korábban megjelent köteteknek volt az újra megjelentetése, tehát ezek, ezekkel a kötetekkel technikai módonokban volt plusz munka, ezen kívül így különösebb figyelmet nem fordítottunk rá, kísérletnek szántuk. Hála úristennek, Istennek, Junék megfelelő mennyiségű munkát fektettek bele, és megfelelően promotálták a dolgokat, úgyhogy megéri a dolog, ezt a többieknek is mondom, megéri a dolog, érdemes vele foglalkozni. Um, igen, igen, igen, igen. Hát, sajnos a belváros közlekedése miatt buszmetró, villamos általában. Ez a standard BMW fokozat működik nálunk, de, de remélem, hogy idővel majd lesz Ferrari is az elkönyv kiadásból. No, hát isten igazából a mi kiadói tervünk az egy, az egy picit uh, könnyedebb, mint az előttem szólóké. Uh, mi az elmúlt egyesztendőben leginkább kísérleti jelleggel próbáltunk a videojátékok, illetve a konzoljátékok piacára betörni, uh, meglehetősen nagy sikerrel. Úgyhogy ennek megfelelően az idáig legsikeresebbben a témában futó legsikeresebb sorozatunkat, a Mass Effect sorozatot fogjuk reményeink szerint még a február folyamán befejezni a deception -t. Bízom benne, hogy legalább akkora siker lesz, mint az előző részek. Igen, sokan hallhatták, hogy voltak az angol nyelvű kiadással problémák. Itt is elmondom, hogy a magyar nyelvű kiadás már az angol szerzőkkel, illetve a kiadóval egyeztetve javított formában fognak napvilágot látni, tehát nem lesznek benne azok a hibák, amiket korábban a Biover oldalain többen is megegyeztek. A másik sorozatunk, ugye, ami szintén fantasy témában ugye a Halo regények voltak, hála jó Istennek ebből is sikerült megnyugtató módon megindulnunk. Idén, hogyha minden jól megy, akkor öt darab Halo regény fog napvilágot látni. Különböző szerzőktől, többek között hát a messzefekt regény miatt szerintem méltatlanul szidott William C. Dietznek is több regénye meg fog jelenni ebben a témában, illetve a korábbi szerzők is jelen lesznek. Ami az újdonság lesz nálunk, ugye a új szerzőnk, kerint Trevis, akit én korábban inkább mint tudósító ismertem meg cnr ről innen-onnan, ő a Gizofor sorozattal fog jelentkezni nálunk. Bízunk benne, hogy az első két részt, ami még az első fél folyamán fog megjelenni, majd további sikeres kötetek követnek majd. Én úgy érzem, hogy ő valamilyen szintű, hát kicsit a szintlépést fog végrehajtani ebben a témában, és az ő regényei jóval kevésbé játékoszpontúak, jóval inkább tekinthetőek regénynek sem, mint a, a, az előtte lévő két másik sorozat. Emellett természetesen folytatjuk ugye a magyar nyelvű sikeres sorozatainkat is, Hát itt említeném meg a Mystery Future sorozatot, amiben végre sikerült a, a szerzőgurat rávenni arra, hogy kezdjék meg kikupálni azokat a hiányosságokat, uh, amelyek idáig ugye az idővonalban jelentkeztek. Tehát reményeink szerint uh, Anthony Sinard, Szélesi Sándor is ki fogja tömni azokat a meglévő lyukakat Jorkecsiken történtem, amik idáig tártonganak. Uh, az első fél évben tőle, a korábban már megjelent, volt a galaxis a című kisregénynek a um, hát kibővített regény ami még magyarul magyarul, semmi más nyelven nem látott még napvilágot. Ugye próbá próbálkoztak, ugye az, próbálkoztak ugye az angol kiadásával, de tudom, ez nem járt teljes sikerről. Ezt követően, ha minden jól alakul, akkor ugye Howard, Dave Howard, ugye az új szerzőnk, aki mostanság, ugye Bradshaw történetéhez hozzá, hozzá nyúlt. Reményeink szerint Fonyoldi Tibor támogatásával hát szép lassan eljut odáig, hogy folytatódik a fonástettenek története, illetve megtudunk hát meg tudunk többet a dominátus koráról. Emellett természetesen vannak más kötetek, más sorozatok is, amiről most itt nem beszélnénk, mivel még ugye nem sikerült biztosan tető alá hozni a dolgokat. Reményenek szerint más magyar sorozatainkat is folytatni fogjuk, tehát bízunk benne, hogy a dreamworld et is sikerül új életre keltenünk, a korábbi fantasy sorozatunkat. Illetve hát remények szerint lesz még egy másik magyar ikletésű science fiction sorozatunk is az év második felében, de erről még korai lenne beszélni. Esetleg kérdések? <tos> Tessék, még egyszer? <tos> Azért nem jelenik meg kindőre minden kötet, mert hogy az amerikai kiadóknak olyan biztonsági jogosítványokat kell felmutatnunk, amelyet sajnos ezek a formátumok nem tudnak biztosítani. Úgyhogy sajnos ezért kell két irányú könyvkiadásba kezdenünk. Valószínűleg a magyar nyelvű köteteink a szerzők hozzájárulásával a nyitott formátumban is elérhetőek lesznek, illetve ezeket majd igyekszünk egyes részeit promótálni, ugye elérhetőséggel. Az angol nyelvű köteteinket, angol nyelvből fordított köteteinket sajnos kéntenek leszünk zártabb formátumban megjelentetni. Igen? Hozzávetőleg is azt mondanám, hogy a próba kötetek azok 1500-2000 példányban készültek annó. Még valaki esetleg? Hát akkor köszönöm szépen a figyelmet.